Її голіруч не візьмеш, і все ж слід спробувати. Хаблак розпрощався з Юхимом Сидоровичем і поїхав до Дробахи. Затрималися разом після роботи на півгодини, розробляючи план допиту, а в тому, що Ютковську слід допитати, у них не було сумніву. Дробаха зустрів перукарку розу вічливо і навіть церемонно. Пробачився, що вимушений потурбувати, запропонував навіть склянку чаю, але дівчина відмовилась і попросила тільки дозволу закурити. Слідчий витягнув із шухляди пачку сигарет. Розалія навіть не глянула на них, дістала сумочки сигарету, класнула не менш розкішною запальничкою і поклала ногу на ногу, зовсім не усмикнувши на колінах і так не дуже довгу спідницю. Сиділа, немов, демонструвала себе довга сигарета, довгі ноги, видовжене обличчя з довгими чорними віями, висока каштанова зачіска. Справді, все це мусило справити враження то більше на цього літнього лисуватого чоловіка з виразно окресленим черевцем. Розаля знала, що подобається таким пустила диму гору, погайдала туфлею, посміхнулася манірно та дивилася уважно і спокійно. Здається, дідуганчик трохи розтанув, сидить, склавши на череві пальці і перебирає ними з насолодою. Ютковська зітхнула і запитала. Ніколи ще не була в прокуратурі. Для чого це? Дробаха підсунув їй папери, пояснив, де мусить розписатися і для чого. Швидко занотував необхідні дані, потім поклав ручку на стіл і мовив. «Така вже в нас робота. Мусимо викликати людей. Що вдієш, іноді це неприємно, але закон лишається законом». Розалія махнула рукою, бо пробачала слідчому. «Справді, мовляв, нічого не вдієш, однак давайте швидше». Запитуєте, бо життя не чекає. На вулиці он сонце і каштани падають на брук разом із жовтим листям. Чого марнувати час? Дробаха популярував нігті, облацкан піджака, Хотів дмухнути на них, проте передумав і запитав. Ви знайомі з працівником видавництва «Кристал» Олегом Ситником? Ютковська скорботно нахилила голову. Звичайно, знайома. Знаєте, що з ним сталося? Дівчина покописталася в сунці, витягнула на совичок, приклала до зовсім сухих очей. Такий жах удала що схвильована, я навіть не повірила у наш час убивати людину. Вона наголосила на словах у наш час, і Дорбаха подумав, що дівчина. Зараз проведи з ним урок політнавчання. Але Ютковська обмежилась лише вигуком. Акуратно склала хусточку і заховала до сумки. Гарний був хлопець, запитав Дробаха. Чудовий. У яких ви були стосунках? Він закохався в мене. А ви? Олег подобався мені. Часто зустрічалися. Він дзвонив мені мало не щодня. Ходили в кіно, театри. Так. І ресторани. Іноді. Коли познайомилися? Влітку, здається, в червні. І хто вас познайомив? Ютковська зробила секундну паузу. Та вона не пройшла повз дробахину увагу. «Випадкове знайомство?» «Де і як?» «Їхали в тролейбусі, і він заговорив зі мною». «І часто ви так знайомитеся?» Дівчина підвела на слідчого очі, заперечила ображено. «За кого ви мене маєте?» «Самі сказали, випадкове знайомство у тролейбусі». «Отже, ситник заговорив з вами», і ви відповіли йому? Звичайно, але ж він був такий чемний, що просто не можна було не відповісти. У якому тролейбусі? І знову дівчина задумалась на мить. Здається, в восьмому. Звідки їхали? Невже це має значення? Певно, що запитую, від подруги? Де живе? На Чоколівці? Як її звуть адреса? Єткойська поправила зачіску і наморщила чоло, провела по ньому пальцями з яскраво нафарбованими нігтями.